дивився Власюк насторожено і стискав спинку стільця надто міцно для повної душевної врівноваженості. Власюк уже певно перейшов тридцятилітній рубіж. Хоча рожеві й зовсім без зморщок щоки молодили його, справжній вік виказували зовсім уже не юні очі, і павутиння ледь помітний зморщок, котрі йшли від них до скронь. Чуприни, ще не торкнулася силина, і волосся Одасюк мав буйне, та воно не блищало і не перевивалося, як у 20-річного, потьмянішова, і хаблак подумав, що після сорока Одасюк, певно, почне висіти. Взагалі редактор сподобався Хаблакою, принаймні якось імпонував йому, може, тому, що був високим і ставним. Не поступався ростом капітанові, а вимахав за метр вісімдесят. А може тому, що зберіг якусь недоторканість усмішки і зовсім молодечий блискачий. Навіть неприємна розмова з директором не пригасила цього близько. Хоча обличчя у ласюка трохи видовжилося і в вилиці випнулися, видно стискав щелепи, намагаючись приховати роздратування. Одягнутий ласюк був модно. Американські джинси і жовта шкіряна куртка. Це не свідчило про піжонство, але мусило підкреслювати якусь напівспортивність його нахилів. «Ви вийшли з кабінету директора, коли світло вже згасло? Чи перед цим?» Запитав Хаблак прямо, бо той факт, що Васюк залишав кабінет, був зафіксований багатьма і не вимагав уточнення. Васюк Поворушився на стільці, і пальці його аж побілішали від напруження. Але відповів на спокійно. «Я розумію вас, товаришу слідчі. Ви ви підозрюєте мене, але одразу хочу сказати. чашу я не брав. Вперше, я не слідчі, а старший інспектор карного розшуку», – відповів Хаблак. «Капітан міліції Хаблак до ваших послуг». «Ну, знаєте, до моїх послуг». «Не зовсім точно сказано». «На вам видніше ви редактор», – засміявся Хаблак. Усе ж він хотів перевести розмову в інше русло. Якісь підстави для цього Власюк йому дав». «Андрій Віталійович, якщо не помиляюсь?» «Не помиляєтесь. Я Андрію Віталійовичу...» Зараз нікого не підозрюю. І було б наївно з мого боку робити це. Ви ж директор. Гадаю, ви самі з'ясуєте стосунки. Якщо мене підозрює Микола Семенович, а ми з ним працюємо п'ять років, то що вже казати про міліцію? Кінте, Андрія Віталійовича і краще дайте відповідь на моє запитання. Я сидів біля самих дверей, вийшов, коли Хоролевський ще демонстрував фільм. У кабінеті було темно, можливо, ніхто цього не помітив. «Куди ви ходили? «До туалету», – відповів Ласюк по паузі. «Коли згасло світло?» «Ви були в туалеті?» Ласюк задумався на якусь мить. «Ні, в коридорі. Точно пам'ятаєте?» «Так. Чому ж не запалили сірника?» Звідки вам відомо, а може і запалив? Може і запалив швидко поводився Хаблак. То як, запалили чи ні? Ні. Чому? Коридор прямий, лишалося кілька кроків. і вже в туалеті запалив. Ви проходили по за господа, заперечив Хаблак. Кріп мусив чути ваші кроки черепіння дверей, а він не чув. Я йшов тихо, відповів Ласюк, подумавши. Знаєте, коли йдеш у темрі, тащина в шпиньки? Ні, для чого ж? Загос просто, мабуть, не почув. Хаблак ледь помітно похитав головою, і це не пройшло повз увагу Гласюка. Не почув і все, ствердив рішуче. Звичайно, може бути і так, нестудівано легко, погодився капітан. І вийшли ви, коли вже засвітилося? «Так», – почав Лесюк, та одразу заткнувся. «Точніше, вже в коридорі. Я зайшов до директорського кабінету, а там метушня, чашу украли. І тепер Микола Семенович прямо каже, досить жартувати, повертаю чашу. А я гадаю, з міліцією вже не жартують. Ну, якщо б ви справді зараз витягнули чашу, хоча б із цього столу, хаблак погрюкав підбором об тумбу, ми б якось порозумілися». Я не магію, не все робиться за помахом чарівної палички. Не все зітхнув Хаблак, на жаль, не все. Йдіть додому, Андрій Віталійовичу.